14. Miután megmásztuk az első emelkedést, részfejő egy óra pihenőt vezényelt. Tulajdonképpen most beszéltünk először Bremondnal, most ért először annyira magához, hogy egyáltalán gondolkozni tudjon. Eddig csak ment, azaz az életen túli motorikus járással, amelyel csak a légionista képes menni, aki hosszú hónapokig kegyetlen, durva emberek között gyakorolja ezt a halva járást. Olyan valószínűtlen és hihetetlen volt előtte az egész, ahogy mélyen ülő, félig meddig halálba boruló szemeit ránk emelte, és végig a történetünket. Sokáig hallgatott. Aztán szakadozottan kezdett beszélni, mint akinek nehezére esik a szó. Ednával egy év előtt jöttünk össze. Nagyon szeretjük egymást. Edna hivatalnok nő volt, dolgoztunk éjjel-nappal, hogy legyen valamink, hogy megesküdhessünk. Úgy csalta Kermászelybe is. Azt ígérték, hogy 5000 frankot kapok. Egy portré sorozatért. Az örökségről tényleg nem tudtam. Illetve csak azt tudtam, hogy nagybátyám Ausztráliában nagyon gazdag. És leitattak, nem is tudom, hogy én sütöttem el a revolvert. És az egész éjszaka Szörnyű volt. Afrika. Ez az őrmester állandóan üldözött. Tudtam, hogy el akar pusztítani. Azért könnyelműség volt Ednától. Az a gyönge kislány, ebbe a pokolba. Az a szent lány. Könnyek jöttek ki a szeméből. Milyen nyomorultak vagyunk most mind a ketten. De legalább nagyszerű kezekben vannak, mondta részfejű, és megvereléte bátorítóan a vállát. Na most így még viszkit, és ne járjon annyit a szája, mert az kifáraszza. Uraim, suttogta, amit maguk, amit maguk értem tettek, hogy ide eljöttek, hogy mit kockáztattak. Mi már régen kockáztatunk így. Próbáljon aludni egy kicsit, addig fütyössel megbeszéljük az uti tervet. Megállapítottuk, hogy ha állandóan megtartjuk az észak-nyugati irányt, Taurir der Urzászba kell érnünk, ahol, ha délkeletre fordulunk, fel kell jutnunk a magas atlasz lejtőjén az utolsó lakta pontig, cincikáig. Innen már állandóan lefelé vezet az út Marrakeszbe. Közben két helyőrség van, két felleg vár ebbe a köves pokolba. Bú Malhem és Bú Denib, amelyeknek a környékét óvatosan és messze kell elkerülni. Egy kitűnően felszerelt ötventagú karavánnak nehéz, veszélyes út. Mi itt állunk, két csavargó, egy batyúval és egy beteggel. Délután haladtunk tovább. Egyelőre kényelmes szerpentin úton, tolatva, ahogy betegünk fáradtságos támogatását neveztük. Rendes hadimenetbe voltunk. Először egyikünk felmászott valami magas fára, végig kukkereszte az utat, aztán előre ment és bevárta a többieket. Két napi, fáradtságos és lassú út után elértük az ízfolyót, és most már hozzáfogtunk a zsebel sárgó megmászásához. Másnap reggel közeli hófötte csúcsokat pillantottuk meg. Bremontot toltuk, vonszoltuk, ruktuk, lögtük, és feltűntek zsebel sárgó berbereinek várszerűen épített kazbái. Kiaszott, valószínűtlenül hosszú hegyi lakókat láttunk a messzeláton keresztül, sárga burnuszban parástűzhelyek körül melegedni. Aztán elhagytuk Jebel sárgót, és további másfél nap alatt kétezer méter magasságban jártunk, mint egy az őskorban, magányos, döbbenetesen óriási puszta hegyláncok között, kristálytiszta jéghideg levegőben, dideregve és kimerültem.